Så fick jag nu det här man. Aktiv. Ja. 42 och 40. Jaha. 13 42 och 50. 13, 43 och 0. 29 december. 13, 43 och 10. Jaha. År 2014. Ja. Ja. Eh, vi gör lite tekniskt test här. Ska vi se. Ska vi lyssna? här också här också. Ja. Ja. Kort för drygning. Kort för drygning. Kort Sverige drygning. Sverige Sverige du lyssnar på Sverigkanalen. Sverigkanalen. Live. Live. Live. Jaha. Ja. Det är Eko här. Dagens Eko. Vi är faktiskt ute på port nummer ett igen. Vi ändras med C-dataan här. faktiskt. Det verkar fungera. Och vi vevar om en låt här med Ultima Thule också, från 1800, 1983 kom den vist, med Bruna Hansen på sång. Det ja, i, ja, i början på 80 år det var det vart, kom man ut med en platta. Kom, bara kom ut på en platta, första platta, var? va? Eller en liten singel kanske, singelplatta. Och det var väl i början på 80 år var det var Ja, Vad är på Har det. Ja, det man på boette tovande Det är tydligt hempana Kom upp med där, på platta man. Man har på boette tovande har på på på sonen då, Och På på, brorsan, på det heter ja, Hansen som har lite norskt på bror lite utländskt ja. <går> Jo, Ja, heter Hansen där men sen hoppade Bruno Hansen av och gruppen försvann ett tag och kom tillbaka. Jag vet inte om den sista plattan har kommit ut ännu. Fast de har lite andra hobbyprojekt som de driver vidare va? Ja, ja vilket eko det blev här. Jag var förskräckligt ekoeffekt eko det blev här. Ja. Ja, telefonen funkar. Vi... Vi låter den här låten vevas om lite grann här för att vi håller på och testar. På lördagen blev det tyvärr lite avbrott här på C-datorn via port 2 då. Vilket inte hade varit på väldigt länge. Jag fick köra från B-datorn. Nu har vi kopplat tillbaka C-datorn till port nummer 1. Jag kan inte se några avbrott. Det verkar vara stabilt från port nummer 1. Det är alltså bara C-datorn som går via telefonboxen in i port nummer 1.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 det är en väldigt kort fördröjning tydligen här så att blir det blir väldigt konstigt, det brukar vara lång fördröjning i vanliga fall. Lite tekniskt test här och IP-telefonen fungerar och jag kan inte se någon avbrott på port nummer ett här. Det var lite tokerier med avbrott i lördags då så jag fick gå från B-daten och ställa det här. Det verkar vara stabilt här. Och jag har väl även hittat en signatur från Båling och närradio faktiskt. Jag Får vi nå inte in dem här i Långsättan. Och de hörs inte på webben heller, men i CT kunde jag spela in dem och uh, en liten Vilken en pausignal som länge när och jag hade faktiskt. Och den kommer vi lägga nu. Ibland eller mellan, när det fattas lite grann mellan programmen så hör ni en paussignal. Då kan ni gå ifrån en liten stund, för det tar några minuter innan nästa program kommer igång. Och så har vi gjort en häftig cover här på Europlåten också. Final Countdown. Med syntar och häftiga grejer. Det ska vara en signaturlåt också. Vi skulle kunna avsluta livesändningarna på lördagen också med Tules nationalsångsversion här då från 83 va? 83 va? Ja? Nej? Ja? Ja? Har ni någonting på hjärtat så kan ni faktiskt ringa in här också, jag kan se lampa som blinkar då på luren här, den hänger på en stålstång. Har ni någonting på hjärtat i studion här, vi kör live några minuter och tekniskt test då ser är 022560143. 02 60 143. 02 60 143. Ja. Tekniskt test då det är bara sedatorn datorn igång. Kör från port nummer 1. verkar väldigt stabilt. Jag ser inga avbrott. Märkligt nog så var det lite avbrott här de senaste dagarna från lördagen. På C-datorn via port 2 Men inte på B-datorn. Några gånger. Koppla tillbaka till port nummer 1. Via telefonboxen. Det är bara C-datorn som kör återigen via port nummer 1. Övriga tre datorer kör på port nummer två. Och det bara se datorn igång här. Jag såg att när vi hade som mest lyssnare faktiskt. Då var det 136 stycken länder. Och nu är vi bara nere på 34 länder. Men här, en, en, det har ändå börjat öka igen. Det var ännu färre länder ett tag. När det var som mest var det 136 länder. Alltså nästan 5 000 lyssnare per månad. Enbart på kanal 1. Så att det har ju Gått ner. Gått ner. Det bitande kyla ute måste jag säga och ingen vintermössa hade jag på mig men jag skulle bara till returstationen och Ica. Nu kommer det bli mildare igen här och det är ju inte något, det är inte något halt ute direkt. De har sandat också, det är bara lite snö och bitande kyla men nu blir det återigen lite mildare väder. Bara så ja, några, några få minusgrader till och med kanske lite grann någon plusgrad. blandat här i veckan och så. Det har varit 14 grader kallt och nu var det 10 men det blåser väl ingenting. Så jag var en sväng här. Och jag fick tag på en plastpåse faktiskt. Som de hade slängt på marken. Och då fick jag fortsätta att slänga in den där plasten i. Den behållaren där. Så fick jag en plastpåse som var köpt på Öland faktiskt. Köpstaden. Såna butiker där. Köpcenter. Man kan se en webbkamera också från Borholm. Men jag har faktiskt varit i Kalmar faktiskt. Då man kunde se över till... Långt där borta kunde man se att Öland låg där borta på andra sidan Ölandsbron. Det var ju en upplevelse faktiskt att få ner till. Jag och Magdalena handlade i en affär där och vi var ute på Varvsholmen. Man tillverkade fartyg sedan tusentalet men det var ju då öde helt enkelt lite rostiga fartyg. Folk rastade i sina hundar. Jaha, vi skulle ju käka smörgåsar och dricka läsk på en gräsyta där men där rastade de i hundarna så det var ju fullt med hundskit där så rinner det vacker kanal också och så finns ett gammalt gammalt fängelse också som väl ska läggas ner i Kalmar där kunde man se busarna men jag har sett äh, Ölandsbron och bort till Öland långt där bort kunde man se att det fanns något det var vid Borgholm man kunde se och det fanns faktiskt båtar som innehöll godsvagnar som gick över till Öland för i tiden Ja, järnvägen försvann som på Gotland men Kalmar slott var vi också i där ja tog 50 spänn för visning faktiskt och bodde på, ja jag kommer inte ihåg vad hotellet hette nu faktiskt, jag hade det förut där. Men äh, det var en ludan spindel taket faktiskt var det och den tog Magdalena livet av faktiskt med hjälp av en tidning. Den blev tillplattad kan man säga. Det var någon dansband som spelade på natten också. Så var det någon som var fulla och stod och pissade mot hotellets vägg. Det låg väldigt nära. Från hotellet kunde man se ner till tågstationen i Kalmar faktiskt. Tågen stod där på natten. Värmekopplade. De skulle sedan avgå mot Göteborg och så vidare. På morgonen. Det här var ju 1999 det här. Jag jobbade på järnvägen då. Så jag åkte ju gratis där. Fick bara beställa platsbiljetten. 100 kronor. Och så betalade jag halva hennes biljett. När vi skulle åka från Kalmar med dieseltåget som då gick upp till Stockholm på den tiden. Han visade direkttåg alltså mellan Stockholm, Linköping, Kalmar. Eh, på den tiden. Och eh, vi körde på ett rådjur. Gjorde vi. Så var någon sån här lite förståndsentikappa typ som pladdrade på rätt bra där, Som klävde av sen. Men eh, rådjuret eh, gick åt pipan så att säga. Ja... 29 december lite kortare teknisk test och det verkar ju stabilt här. Om man tittar på Citius.se här, det är väl driftinformationen så har de ju faktiskt en hel del olika drivstörningar på olika platser i Sverige. Man kan inte säga att de får det hela att fungera så det jättebra. Jag kommer strax tillbaka. i tv-boxar och annat som inte får några signaler och tappar kontakter med switchar och grejer. Jag tycker att hela energi borde bryta avtalet man har med Citeos faktiskt ta någon annan firma. För det är ju... Vi ska gå och titta lite grann på hur det ser ut här. Vi kör på port nummer ett. Alla datorn har ju varit helt stabil här nu på port nummer två. Men tyvärr så började det ju se datum krångla med Lian... Fast den gick via port 2. Och inga avbrott på port... Eller på B-datorn. Men på C va? Vi har kopplat dem igen så vi kör enbart C-datorn via port 1. Och telefonboxen. Och det verkar ju vara stabilt här. Men vi inte förstå vad jag säger här. Uh, I can tell you international countries with one country in the world. A big thanks to all listeners in Europe. Number one. A second country is Sweden is Finland then we got Germany Russia uh, I guess Australia is on the list also now I got my family down there in Sydney my mother my sister and uh, three brothers also live there in Sydney Australia my mother lived Sweden in 1964 I was only four years old then She, lived, she left sweden 1964 without me and another brother here krister Satterström and he's dead uh, since many years because of alcohol and drugs very sad his father was an alcoholic ja uh, lite engelska tag här nu so uh, got some contacts with my sister annalisa Uh, nowadays she's not uh, call herself McNamara she's she's uh, Annalisa Nolan because he he she is married with uh, Janie ah uh, uh, his name first name Aya Nolan uh, in Sydney I got some contact sometimes with her in Sydney Annalisa she don't like uh, Islam uh, Muslims she she hate them She's a real racist, I can tell you. Uh, och nu uh, ska vi prata svenska igen här. Jag ska inte det. So, uh, USA is number one, and then comes Sweden. Uh, Finland. Germany. Russia. Australia. Nowadays we have Thirty-four countries listen to this channel, but when we was biggest, with almost five thousand listeners month, only at w channel number one, we got the listeners in one, three, six countries. So it has goes down, but it now goes a little bit up again. And here in Sweden we are really cold here in Dalarna, uh, about ten degrees minus uh, right now and uh australia has also some winter so on the night for example it can't goes down to minus and they have uh, on the winter maybe only eight or ten degrees so they have also some months of winter but when we in sweden have a very long bad cold winter and which well, is very dark here And we in Sweden have our uh, very long cold winter in the darkness, <laughs> now it's going to be lighter uh, later, uh, uh, they in Australia has their summer, and almost the hottest in Australia is in the north of Australia, uh, up against the... Uh, Is a sea between the countries, but we got uh, Nye, New Guinea, uh, New Guinea, a uh, Guinea, an island, uh, an I, uh, an I. In the north of Australia, they they can have uh, you know very very hot weather, about uh, 35 40 degrees, uh, but in the south. Uh, The same day they can have only 20, 23 degrees. So it's a bit uh, difference between the other, uh, other sides of uh, in the north or in the south. Some of them uh, lives in the Gold Coast, and one brother was uh, uh, born in Sweden, really. Uh, Michael McTamarra was born in stockholm in sweden in the beginning of 1960s as uh, Johan setterström and later he was sent on an airplane down to sydney as a very little child and he had to change his name because in the school they hit him and fight with him because uh, his name was Johan, and if you live in australia you can't uh, have that name Because Johan is uh, a girl name, not a boy. <laughs> in Sweden, it's okay to call the uh, boys uh, Johan, but not in Australia. So, he had to change his name from Johan Zetterström to Michael McNamara. Uh, I have to read some text here. Um, uh, so I got my mother, uh, Birgitta Andersson, and nowadays uh, is uh, Birgitta McNamara. Her her husband is dead, in cancer, and also. Uh, Leif McNamara and Simon McNamara and Michael McNamara But Annalisa is no more McNamara because he's married with uh, uh, Her man uh, Nolan, uh, Jamie. Yeah, that's the name, Jamie uh, How long I'm gonna talk English here... Uh, So once again we have United States of America number one, number one country listening to this channel, and number two is Sweden, and then we get uh, Germany, and then we get Russia, and then we get uh, I guess we get uh, maybe it was uh, France, and then we get Australia as a new country, and Finland is very strong as uh, the third country Listen to this uh, web radio station from uh, the south of Dalarna. I used to live in Stockholm for many years I left Stockholm 2011 and down there in Stockholm you get uh, the big troubles they are burning cars rapes drugs you name it they try to burn down schools and uh, also some murders there was a son Came into a house uh, in the streets where I live in Marsta, Sigtuna community, and he murdered his father, and they were not Swedish. So the police come, and their father was dead. It was a gypsy in my house. He was shot in the legs. He survived, and he don't don't want to speak to the police about it, uh, the reason they were tried to kill him. I don't know, uh, he, he must have some criminal uh, activity I saw uh, a, a little car coming on the streets uh, very fast and, and, and a very little car driving as hell and after it's come a big very fast car the two guys trying to run the big car was um, two cups not in uniform, civil Police, and uh, they have uh, the guns, and screaming, down to the ground, down to the ground. They put they put the gun to their heads, and said, "Keep calm, keep calm." And um they were searching the car. Uh, put some handcuff uh, cuff on the on the guys. And uh, they, they put the uh, the search a car and on the roof. They uh, I can see it was drugs, you know. And I guess the the car was stolen. So uh, up here in this very little village called Langshyttan is very nice and calm. You have no gangs at all. Uh, no one trying to burn, uh, destroy cars. Uh, you you don't see uh, so much people around the streets. Very little people, especially now in the winter. Also, so Stockholm is very big, and uh, outside Stockholm is also very big. They, they build new houses very much now and. About 30,000 people moving into Stockholm each year and to is too much, you know. it's too many people on the buses, too many people on the streets, too many people in the subway. There's people everywhere. The Traffic, uh, big noises. Uh, you know, it's too big, Stockholm. I used to live there uh, more than 50 years, you know. Uh, I used to go on some w subways to work at the railways in every time on day and evening and nights and not nothing happened to me happened to me you know you can read uh, nowadays uh, I don't uh, travel by subway since 1994 when I moved from Stockholm to Uppsala And from uh, 1995, I was back in Stockholm, but north of Stockholm, in Marsta, Sigtuna community. I don't uh, travel by subway, I travel by train. And I work in the Swedish state railways, so I don't have to pay for travel by train. And I had enough of uh, these uh, gangs. Uh, you don't have any chance when they come And they want to take your mobile phone Your money, etc, etc uh, They had knife And they are so big gangs You're all, only one person You can do nothing Well, you can try to run And it was, was a situation once in March that I have to run very fast There was a gang after me but they disappear later I'm wearing a woods who uh, celebrate a Swedish king called uh, Karl den and, and they don't like uh, the, the the clothes I was wearing you know so uh, as a Swedish you can't uh, have the clothes you want to because of people from other countries don't like it It's a very bad situation uh, in uh, many places around Stockholm, around Gothenburg, around Malmö, etc, etc. You know the situation. <clears throat> and the situation is worse and worse. If they call uh, the fireman, uh, ambulance, the police, the gangs is attacking them with stones. And try to hurt them. And destroy the cars. So it's a war But uh, up here is very nice, I followed, I followed the uh, situation uh, in my old hometown, Marsta I lived there for 16 years uh, There's some gangs fighting with each other And this is not uh, Swedish guys, it's uh, people from, from other countries And they burn uh, many cars, and uh, drugs, you know And, and uh, people go to hosp hospital very ill, serious, uh, beaten about these gangs Sometimes the gangs is fighting with each other, and sometimes the gangs members is killing each other And we don't give a shit about it just nice when they kill each other, so we can piss on their graves Uh, this is just a technical test but I uh, have to speak English because of our international listeners but to you in the world I said uh, bye bye if you don't understand Swedish uh, keep listening keep listening uh, on the evening we have programs some programs in, in English also so listen to us in Swedish time on the evening some of those programs uh, are in English so you understand Uh, Normalt har vi inte några program i svenska, men några av dem är på engelska. Ja, jag kommer strax tillbaka. Ja, uh, Citius har uh, drivsstörning i Karlstad. Nej, Karlskoga var det, ja. Och äh, drivstörning i Bålänge har man, ju. Ja. I flera områden. I Bålänge har man också drivstörning. Äh, vi har... Äh, här står det med ett avbrott här. Men... Äh, det står inte vilket område som det är avbrott på faktiskt. Avbrott 26 december. Klar 29 klockan 16. Men där har de missat att säga vilket område som det är avbrott på. För er att mina tv-boxar endast blinkar gud på prick nummer 4 samt 5 och inte kommer vidare kvarstår. Det står inte vilket område det är. Information om avbrott i Stockholm. Flera kunder upplever problem med att starta sin tv-box samt surfa på internet. Felsökning pågår. Familjebostäder i Stockholm. Och... Eh, en switch krånglar på åtta adresser. Erkenskroken i Årsta. Ska vara klar klockan femton idag. Här har vi då... Eh, felet från den 10 december från den 10 december klockan 8.00 ska vara klart den 13 december klockan 11 vi har just nu ett problem med att vissa boenden inte får en IP-adress tilldelad till sin utrustning fel sökning pågår och det här är Hedemora, Stationsgatan och äh, Åsgatan i Hedemora Stjärnsund står det och Adresser i långsötan också Så Vi kör nu på port nummer ett här Återigen för C-datorn och det verkar vara stabilt faktiskt Det är bara C-datorn igång Ja Så det är en kort fördröjning här faktiskt Det brukar ju vara En lång fördröjning Därför blir man väldigt förvånad över när det är en sån här kort fördröjning faktiskt Det bästa vore om det vore en väldigt kort fördröjning. För då skulle man nämligen kunna ha en mer på Skype. Och en person skulle då kunna medverka via telefon. Och via datorn så skulle den som kunna ringa in kunna höra den som medverkar på Skype. Istället för den här lilla hörluren som jag brukar köra med som medhörning. Men det endast då om, om, om fördröjningssignalen är väldigt kort som den är just nu. Men nu är den mycket kort. Det är några få sekunder faktiskt. Och Sverige Radio har ju också en viss fördröjning. Ja. Det är också en lustig sak det där. Det blir en väldigt lång fördröjning. Ja, det är inte ofta som jag pratar engelska faktiskt. Men med tanke på att USA återigen är etta. Faktiskt. Ett tag var Sverige nummer ett. Men nu är återigen USA etta här. Och det var ungefär som jag sa. USA, Sverige, Tyskland... Frankrike kanske, Ryssland Australien, det är toppländerna då 34 länder När det var så störst hade vi lyssnare i 136 stycken länder och nästan 5000 lyssnare på kanal 1 Jag kan se att det ständigt är tiotal lyssnare som lyssnar på de andra kanalerna, kanal 2 3 och så vidare när de är igång Man kan gå in på shoutcast.com, shoutcast.com och där skriver man in i sökfältet då, Sverigekanalen då kommer det upp, man söker där på Sverigkanalen på shoutcoast.com. Då kommer det upp de servrar som är aktiva. Vänsterknappen kan man trycka in och lyssna direkt på sidan. Det är som en play-knapp där. Den högra kan man kopiera och öppna sin Windows Media Player. De flesta lyssnar nu numera eh, inte med Flash-spelarna, webbspelarna, utan med, med Winamp är nummer ett. då. De flesta lyssnar med Winamp. Winamp för det var ju de här flash webbspelarna flashspelarna som var nummer 1 men de har halkat ner där. Och det går även absolut utmärkt att lyssna också via så här ja vad det nu kallas Android och Blackberry och iPhone allt vad det heter. Man kan ju köpa här telefoner nu för några hundralappar. Och så får man betala såna här abonnemangsavgifter också per månad. Men själva telefonen får man för några hundralappar. Men jag förstår inte människor som ständigt går omkring och pillar på de där knapparna och pillar och tittar och stirrar på den lilla skärmen. De släpper liksom inte. Utan det är ständigt pillande. Vart de än är så har de med sig den där. Och det ska pillas och hålla på. Jag förstår liksom inte en sån liten skärm. Jag har aldrig överhuvudtaget tyckt om mobiltelefoner och sånt faktiskt. Jag har en mycket liten Samsung här. Den kostar 200 kronor. Det var skillnad där mot den här första jag köpte på 90-talet faktiskt. Ett hundben som man de kallar den för i Motorola. En avlång, tung sak. För att inte tala om hur mobiltelefonerna Såg ut Det hette ju alltså biltelefoner Och det var ju för företag Och de kasade 30 000 kronor Man kan fortfarande se Bilder via Google På hur de där annonserna såg ut Alltså vad för företag var det. Och det första systemet Som fanns Det var Ett system där man fick ringa till en telefonväxel Faktiskt Faktiskt som kopplade samtalen vidare. Och jag har inspelningar också- där en, på en telefonväxel där på Televerket säger- ska jag fortsätta ringa? Det var upptaget. Alltså de kopplade samtalen- man fick ringa till en växel. Det ersattes av Nordisk Mobiltelefon. Och senare också av GSM- då fick man byta ut de här telefonerna. Och det som en gång i tiden hette NMT- har tagits över av ett bolag- som har tagit över de här 450 MHz-frekvenserna- till ett kodat system- Ja Ni kan ju kontakta oss också här På Sverigekanalen Snabela Sverige Sverigekanalen snabbla, Sverige Och utgifterna För internetuppkopplingen har ökat också Kraftigt här per månad Från 150 till 409 kronor Och sen också till Närrådetföreningen i Stockholm och så vidare Och så vidare så att, vill ni skicka ett bidrag så är det mycket välkommet. 100 kronor går världs utmärkt att skicka in. På plusgyllekontot 634 252-1. 634 252-1. Och ni kan ju önska låtar och så vidare. Och vill ni hjälpa till med musik och sånt så kan ni höra över också på Sverigekanalen Sverige.nu. Ni kan ju ladda upp material också på archive.org Det är ju helt gratis va? Och ingen, ingen lagringsbegränsning där Ja det verkar ju fungera det här ja men Citius har ju vissa problem som man kan konstatera här. Det var ju problem här i Bålänge och Karlskoga och Stockholm va? Och Hederborna långsöttan och vad var det mer där? Nu Årsta var det. Så att de får det inte att fungera så jättebra kan man säga. Utan det är ju ständiga. Lite jobbigt det här att hela tiden hålla, på, hålla koll på om man verkligen är ansluten eller om det är ett nytt avbrott här. Nu kör vi återigen på port nummer ett för C-datorn här. Nu kommer det bli mildare väder igen här för att det har varit eh, bister kyla faktiskt. Jag hade ett sovrum här som hade fastklämd MC-hjälm där faktiskt. Men det var väldigt utfryst det rummet så att nu har jag faktiskt stängt igen. Och temperaturen har kommit upp i 22 grader men det känns som det svalaste rummet man det blir det rätt så skönt här med 23 grader ungefär. Och i Märsta fick jag frysa faktiskt i 16 år. På Släpninggatan där. ett en hörnlägenhet var det med iskalla väggar. Och det blev alltså inte ens 18 grader. Ja, I köket kunde man få. Om man stängde balkongdörren där. Så kunde det komma upp i 19 grader då. Men resten av lägenheten kom alltså inte upp på vintern. I, ens i 18 grader. Det låg under 18 grader. Så man fick köra man fick stänga dörren till datarummet som var min, mitt ena sovrum egentligen från början som blev ett datarum. Där fick man stänga dörren och sen köra med sådana här jula mörkblå värmefläkt då som fick hålla på en stund så att det blev varmt och skönt. Och väggarna var helt enkelt iskalla va. Man fick ha på sig varma träningsbyxor var, varm träningsjacka och ständigt dricka varmt kaffe eller varm te. Och efter en stund så fick man dra igång den här den här hjula värmefläkten igen och jag brukar ställa in den också eh, som en termostat så att efter en stund så klickade det till där och så gick den igång igen när temperaturen hade börjat sjunka ner lite men det var man kände med handen alltså på väggarna och det var ju hela vintern då så det var ju en lång och i så många år också så att jag har verkligen frysit faktiskt i den där lägenheten och där kan man inte sitta som nu med sportkorts här och naken överkropp och bara djurna stikskor och strunta på mig. Jag har ju varit ute nyss här så att jag blev lite svettig också. Man får inte ha på sig för mycket kläder när man är ute faktiskt. För då kan, man, då kan det bli tvärtom. Då kan man svettas för mycket också. Men det är klart, det är lite bitande kyla. Det är det väl ute. Men det blåste väl ingenting. Och det var ju inte någon sån här blank farlig is att man halkade till och så. Det är ju bara ett litet snötäcke Men det är bitande kyla är det ju. Nu blir det återigen här från och med imorgon. Mildare så att säga Ja, varmt och varmt blir det ju inte Men det blir inte lika Bister Bitande kyla som nu faktiskt Om det är mulet Ute så dämpas ju kylan också När det blir klar himmel Och solen kommer fram Då blir det ännu kallare så att säga Månen dämpar ju kylan också Så att Jag var tvungen att gå ut idag Men sen ska det blir återigen lite mildare och det ska till och med svänga över lite grann på plussidan också det är lite fram och tillbaka sådär ibland kan det vara någon plusgrad kanske du vet och sen några minusgrader och det kan komma någon regn blandat också det är det som är det farliga med vintern att bli lite mildare och då kan det börja smälta så kan det bli övergång till regnväder och sen kan det frysa på igen på natten och då blir det det här, när det blänker alltså det här farliga isen va man bara känner att man vet hur det känns att ramla omkull i skogarna här på skogsvägar Det gjorde jag i första vintern Det är ju fruktansvärt ont Jag var en gång på bergsvägen i en kraftig nedförsbacke Där vägen även lutade så att säga till höger Det var en lutning på vägen förutom att det var en kraftig nedförsbacke Och man såg att det var verkligen halt va? Och det, det, det, Mitt fall gick så snabbt alltså det gick inte att reagera alltså, Man bara... Man gled helt enkelt och åkte bakåt och åkte i backen med... Ja. Och en gång åkte de kul också längre ner där och sen tillbaka så kröp jag på alla fyra för att komma över den här glashala vägen. Och det är väldigt konstigt också. Tidigare här i Vinter så var det väldigt halt på kämpovägen, alltså. Man kunde gå på sidan av vägen precis i kanten. Men själva kämpovägen var glashal och det är ingen som sandar någonting norrut. Och sen är det... Enormt med skogsvägar som tillhör Skogsbolaget och Svea skog Och som också levererar Till Västerås Energi Och då tar man träden som de är med grenar och allting Annars så kapar man ju av de här stockarna Och på promleden här eh, På bägge sidor har man gallrat Snyggt och fint Men längre bort Förbi, förbi, förbi Bosse och Lisa som kommer få nacka där Svarvabo eller Sybo.se Som är kallar, kallar sig nu så finns en sån här skogskärn och en liten skogssjö på höger sida. På vänster sida har man väl gallret kan man väl säga men på höger sida blir det ju ett fullt jäkla kalhygge. Så hur kan det komma sig att Sveaskog och även utanför precis här utanför långsytten har man väl ett kalhygge. Och sen utanför här vid eldjusspåret har man gallrat. Så ibland så kan Sveaskog gallra och det är ju helt okej. Okay, för då blir många trän kvar. Men ibland så blir det bara ett jäkla kalhygge va Så liksom varför Varför kan man gallra Vissa avverkningar Och sen vissa gånger så gör man Bara ett jäkla kalhygget av allting Det blir ju i princip ingenting kvar va Det var väl i När man var ute i skogarna där I Siggebo Varenda gång man var ute så var det ett nytt jäkla fult kalhygge Där förra gången har det varit en skog va Bara stod och stirra en gång Alltså det var en stor skog där och sen jag har inte varit där på flera veckor så var det bara tre tallar kvar alltså. Det ser ju för jävligt ut helt enkelt. Karlhyggen är ju. Det ser det hemskt ut, va? Och varför kan man inte gallra för? Det duger ibland att gallra. Jag, jag förstår liksom inte. Jag tycker att det skulle vara en lag på det där. Att det skulle vara, det ska inte vara tillåtet att, att ha de här karlhyggena helt enkelt. Och det fungerar alltså utmärkt. Och det, blir, det gör ingenting om någon gallrar en skog. För det är massor av träden blir ändå kvar. Och man kan ändå få ut en massa virke ur skogen. Även fast det är klart att det blir mindre mängd än om man, om man kalhugger, Då får man ju med sig fler timmerstockar än om man gallrar. Va? Men I så fall kan man avverka fler områden än nu om man istället övergår till att bara gallra skogen. Och det ser ju hemskt ut helt enkelt Och det har jag har ju hört många människor som har sagt att det ser bedrövligt ut Det är ju inte skogsvård Det är ju ren skövling helt enkelt När man tar allting, det blir ju bara stubbarna kvar Ja Det var lite tekniskt test, jag kommer strax tillbaka Ja, det är inte mycket kvar nu på det här året här då. Det är ju inte. Det är 29 idag faktiskt. Och det kommer bli mildare igen. Fast det är klart, det blir ju inte varmt. Men det blir mindre bitande kyla. Det kan man ju säga. Så kan man ju säga i alla fall. Så att... Uh Ja, det är mycket mer tekniska här, men det vore ju väldigt bra om det kunde vara en stabil uppkoppling och inte hålla på jävla som det har hållit på till och från en längre period. Va? Det är jobbigt för mig att hela tiden sitta och kontrollera om det blir avbrott. Då. Så det är bara C-daten igång här via port nummer ett igen. Och ja, övriga datorer kör via port två. Så att det blev återigen lite tjafs här på lördagen. jag fick köra från B-datorn, det var problem med Vänsterkanalen från en mikrofon där, att det var ostabilt, och fick tjafsa med det Carlstadbloggaren hade problem också med Skype, han försvann väl två gånger Han rapade också faktiskt en gång Det var inte så kul Och sen på lördag får vi hitta på någonting för då kan han inte medverka men jag kan hitta på någonting och pladdra om faktiskt. Det finns mycket här. Det finns mycket att spela upp också faktiskt. Verkligen mycket. Vi har ju en lyssnare också, Hasse i sumpan, som har en gammal dator här från år 2000. Den är äldre än min IBM-dator här faktiskt, som är den äldsta från 2003. Och han kan höra mig alldeles utmärkt där på den. Faktiskt. Jag köpte mycket dålig också bärbara dator, hade ju sett det ett tag. Den var mycket långsam och det fanns ingen internetuppkoppling och sen blev det en total kortslutning den där bärbara Toshiba laptoppen Jag tror att den var från 90-talet. Det var ju länge sedan, det är ju... Och den var mycket långsam. Och i marsen så kunde jag köra in nätverkskabeln i nätverkskortet som fanns och det var ju otroligt långsam uppkoppling till aftonbladet.se kan jag säga. Men jag använde den faktiskt i CT för att skriva en texter på. Enda möjligheten i Ceter på den tiden var ads där i Siggebo. Men de har ju fått eh, riktigt bredband i lägenheterna. Och sen balkongerna med den här insynen som fanns, de är inglasade. Jag köpte en solparasol faktiskt för att kunna vara naken på min egen balkong. För grannen kunde titta in hur lätt som helst faktiskt. Och jag hade ju duschat en gång där. Och den första grannen i den första lägenheten, hon... Stod där och rökte Och så rätt var det Så stirrade hon in Och det var just ett fönster också Som inte hade någon persien. Det saknades en persian där Och det var ju bara en tillfällig Lägenhet också där Så jag köpte ingen persian Och jag var ju helt naken Och rätt var det Så stirrade hon in i lägenheten Där jag stod Alltså Nyduschat som man säger då Så jag fick hoppa undan väldigt fort så att man tittar titta in till grannens balkong så var det inga problem. Det var bara att gå ut på balkongen och vrida på skallen så såg man rakt in. Betongväggen som gick där på sidan gick inte hela vägen ut så att säga till, till balkongräcket va. Och det första solparasollen jag köpte till Siggebo där på balkongen, det blåste sönder totalt. Så här stort på Ö och B. Ja det fanns något som låg, i huset också i Märsta. Och där var det skandaler också med personal som stal. Så de stängde igen. Och Sen kom Ö och B. Och så köpte jag ett nytt solparasol faktiskt. Så fick spänna fast det med... Med, med så här... Med rep och sladder och grejer. Så att det inte skulle blåsa iväg och blåsa sönder. Som det första gjorde. Och täcka med tygstycken och alltihopa det här. För det, det kunde ju blåsa ganska kraftigt ibland. Och så kunde man vara under det där solparasolet. För jag vill inte att de grannar skulle stå och röka på sin balkong. Och sen rätt på det så redan på skallen får de se mig Utan kläder Ja Det finns mycket minnen faktiskt. Jag gick ju vilse också I Siggebo faktiskt Jag var ganska ny där Och det började mörkna Eller det skulle mörkna kan man säga Jag hade ju inte varit liksom i skogen där I Seter skogen Någon så mycket Jag var ganska ny där va och äh, mötte en gubbe Med en yxa faktiskt Jag tänkte att ja Det är väl en yxmördare det här äh, Han skulle hugga sig en julgran faktiskt då Jag frågade gubben så här Hur man kommer, kommer till Siggebo sa jag Följ bara bäcken som, som rann med vatten sa han då Men till slut så kom jag faktiskt ut På någon traktorväg Fast inte i Siggebo utan en bit ifrån Där det hette väl Ovangårdarna Hette det faktiskt det var en buss som vände på någon vändplan där. Men i alla fall Ovan hette den. Där kom jag ut. Och så kände jag igen mig så att säga. Ut med Gustav Adolfs vägen, Eller vad hette på sidan utav. Ja, vägen på sidan utav Gustav Adolfs vägen. Så att det var ju bara gå i den riktningen mot Siggebo då. Men jag kom i alla fall ut i skogen så att säga. Och det är ju bara att följa de här traktorvägarna. Sen rann det ju vatten också faktiskt under. Det såg ut som gräs utan något slag. Och så rann det vatten under så var det mossa också en gång Så kunde man höra hur vattnet ran under där va? Ja, jag tog mig upp på Otroligt höga Det var sådana här kalhyggen där Högt ovanför Ceter Man kunde se Ceters kyrka Som en liten prick långt, långt, långt där nere Och då visste jag vilken riktning jag skulle gå Och så lärde jag mig att följa de här Elledningarna som gick där Utanför Ceter I skogarna om man kunde se de här elledningarna och stolparna så visste man att man kunde följa de här stolparna och hitta en stig som ledde ner till området där. Men De hade rivit ett hus också närmast skogen. Och så hade det varit en, äh, inte, inte grustag utan hade varit, äh, man hade utvunnit något berg där tidigare. Ni vet vad det kallas. Och där rann det vatten också ner i justen. Uh, vad kallas det där för någonting inte det var en vanlig bergtäkt eller grustag utan det var, det var ett berg som man hade bearbetat materialet ifrån tidigare men det var, det var nedlagt det där och sen kunde man komma fram till riksväg 70 och sen har jag också cyklat ut med järnvägen där uh, Uggelbo faktiskt och järnvägsövergången var en kvinna som dödades en gång på morgonen av ett tåg för några år sedan faktiskt och jag var nästan framme i Solvabo också på något konstigt vis på en sidoväg det var nämligen en, en lokal gata kan man säga till Riksväg 70 som har en här vildstängsel det fanns en lokal gata och från den lokalgatan så gick det skogsvägar så skogsbolaget skulle alltså kunna dra ut timret från skogen via skogsvägarna och lägga upp timret på den här lokalgatan. För att den övrig trafik kunde jag inte se där. Jag hittade några kläder också på någon sån här rasplats, Men jag kom aldrig fram till det Solvabo faktiskt. Från den här lokalgatan på något konstigt vis. Jag vet inte. Jag vände väl där kanske. Men jag var ganska nära. Jag var, så, jag var 500 meter bort faktiskt från Solvabo. Men jag kom aldrig fram till Solvabo. Det var det som så jäkla konstigt. Jag hittade några kläder där på någon rasplats. En annan mycket märklig sak som jag minns nästan sex år som jag hade lägenheter i CT-Sigivå, det var att jag satt med en kikare som var trasig på ena ögat, på en stubbe, på ett kalhuge, och tittade norrut. Och så kunde jag se vad som såg ut som ungefär som globen eller Stockholm en jättelik golfboll. Och det måste väl nästan vara kupolens köpcentrum för det är, det är de har byggt ut det också det är rundformat, stort, vitt det ser ut som en stort ägg kan man säga det är ju hela den här byggnaden va så kunde jag se alltså långt, långt, långt borta det var ju svårt att se men jag såg att det var någonting vitt, rundformat va jag var ju så att säga långt utanför Ceter och avståndet upp till Bålänge måste ha varit över en mil alltså va men det där runda vita liksom som, som påminner om globen i formen då. Vad jag fattade så är det ju Kupolens köpcentrum. Det var ju en bit utanför C-tras. Och det var ju högt upp också. Det måste jag säga också. Det var högt, högt uppe. Och jag kunde vara högt uppe på Höga Berg och se långt, långt bort. Ja, jag undrar om inte jag såg ända bort det stora sked en gång faktiskt. Man kunde se... Bongårdar här långt borta. Långt där borta nedanför på sådana här fält. Alltså en otrolig utsikt va. Och jag minns också att det kom sådana här korpar också. Flög över där och. Jag var väldigt högt ett berg där brukade det vara faktiskt. Och titta ner. Hade man tappat balansen där då hade man aldrig överlevt helt enkelt. Och man hade en fantastisk utsikt från den där toppen uppe på berget där. Karlhygget nedanför. Och man såg flera mil och åt något håll kunde man se att det var några hus någonstans bortåt där och konstigt nog kom jag aldrig fram till en sjö som heter dammsjö faktiskt det finns ju ett, en dammsjö finns ju här också i byn Nyberget som jag varit i flera gånger och det tillhör ju Stora Sedvi härifrån kan man säga att gränsen till Ceters kommun via en skogsväg och Dalkarsvägen är ungefär sju kilometer. Och Nyberget har också bussar. Från Seter. Det tar 50 minuter att åka de där. Det är inte så många bussar. Det är några få. För att i somras när det var väldigt varmt och blåsigt. Så tog jag med runt. Damsjöns norra sida. Det var en liten flicka där som satt i en sån här och... Ni vet, en liten unge. Och sen var det Länsväg 771 som är en bred grusväg fast det var inte massa grus på vägen direkt sådana här besvärliga stenar och sånt. Extremt varmt, extremt blåsigt och otroliga uppförsbackar. Och vände man sig söderut så såg man troligtvis det som heter Nyberget. och Det har, fler, fler, det har varit koppar och flera gruvor där. Och jag var en bit norrut och det började komma en del sjöar och sånt och sen var det flera skogsvägar som gick åt olika håll och sen vände jag sen och man kan komma faktiskt ända upp till Europavägen och upp till Järnvägen när man fortsätter norrut och sen till vänster kan man komma fram till vänster väster, västerriktningen där till Kniva och in i kommun. Tyvärr så är det så att skogsvägarna som finns där mellan Faluns kommun och Seters kommun inte går ihop så att säga. Man kan inte komma över, över kommungränsen från Seter in i kommun på kartorna där. Utan de tar slut, de liksom bara sticker in en bit. Kanske från Seters kommun går in en bit i Faluns kommun. men det gör det inte Då det. De går inte ihop alltså. så kommer en annan skogsväg från en, från en annan kommun. Längre bort så att säga. Det är flera kilometer emellan. Man har inte byggt ihop de här skogsvägarna. Va? Och man måste ju vara mycket försiktig när man är i de här trakterna. Det är ju mycket lätt att, att eh, man ska helst inte vara i skogen heller för där, där kan man verkligen gå vilse. Alltså, man tappar. Man kan tappa riktningen helt enkelt. Då blir man så här utmattad. Och, och skulle det börja snöa till exempel kan man bli helt förvirrad. Så alltså, det. Utan säkerhetsskäl så brukar jag hålla mig till de här. Skogsvägarna som jag känner igen, där han redan har varit så många gånger, eller endast dalkarsvägen och andra vandringsleder som man har varit på tidigare och känner igen så att säga, och skogsvägar som man har varit på tidigare. Och då har man ju greppet liksom, man vet vad man är, åt vilket håll man går och så. Så det gäller att vara lite försiktig så att man inte går vilse och sånt då. På vintern är det ju farligt också om det, skulle bli, om det skulle börja mörkna till exempel Och ser man ju ingenting För det finns ju ingen belysning på de här skogsbolagens vägar och Skulle det börja till exempel Då kan man ju bli utmattad Och fa falla omkull i någon snödriva Och frysa el och så så att det, det gäller att vara försiktig Det är ju det här man kan läsa om i, I tidningar som händer Och det är inte bara på vintern heller Att människor går vilse helt enkelt Och, och hittas aldrig heller va och en del hittas också, då är det för sent att säga, de har ju frysit el och även på sommaren kan folk och vilse. och de och, och plocka bär och. det var väl förra sommaren eller om det var den här sommaren som jag utforskade de norra skogsvägarna hela vägen faktiskt och de tar, de tar slut till slut så att säga och sen är det ingen mening att försöka ta sig fram till nästa skogsväg också. För att där finns risken att man börjar gå lite fel och sånt. Och då hittar man inte tillbaka till den här skogsvägen som tog slut. Utan det bästa är att vända tillbaka och gå exakt samma väg tillbaka. det är ju säkerhetsskäl som jag måste hålla på här. Jag vet att det finns Carl Hedin där uppe vid två stycken skogkärnar. Och det ska finnas en stuga där också. Annars är det ju bara öde. Det finns ju inga stugor och sånt ut med skogsvägarna. Det är bara skog och skogsvägar. Men någon, någon stuga skulle ligga i alla fall högt där uppe. Sen är det Carl Hedins skogsbolag som har... Och sen på andra sidan skogen, i Seters kommun, så fanns det skogsvägar. Men framförallt om man drar på en cykel också va, så kan man inte hålla på att bara gå vidare i skogen. Då. Det blir besvärligt terräng. Och sen finns ju risken då att man helt enkelt tapp, tappar bort sig och går vilse. Och hittar inte tillbaka till den här skogsvägen där, där vändplan var. Utan eh, jag tänker på min säkerhet och vänder alltid tillbaka så går exakt samma väg tillbaka. Men det är ju synd också att man inte kan bygga ihop de här skogsvägarna. För då skulle man kunna komma från skogsbolagens vägar i Hedemora kommun- över till Ceters kommun. Idag finns det ju en väg. Flyttje... Flytt, sjövägen ovanför Flyttjesjön. Dalkarsvägen. Ner i det där lilla... Som heter... Ja, förbi Flyttjegården och in i byn Nyberget och Ceters kommun. Sen kan man komma ner till Lövåsen och förbi det gamla sågverket som är nedlagt och sen kommer man in i Falunskommun eller fortsätta Lövåsen ner som jag har cyklat Arkhyttan svänger höger korsar väg 69 mellan Hedemora och Falun fyra kilometer ner till Stora Skedby och när jag var där så var bageriet igång med 30 bagare Vika bröd då men har startade upp ett nytt Stora Skedby bröd när man gräddar knäckebröd i vedugnar det är bara fyra ugnar än så länge man har kasat väldigt mycket det här man fick börja om från början igen för de rev ut allt som fanns där, Vika bröd är väl bröd va men man ska alltså utöka verksamheten på sikt man kunde nämligen stå på en vändplan utanför långsötan gå långt, långt borta just i riktningen tydligen mot stora sked så kunde man se någonting mycket märkligt ibland nåvitt som fladdrade i luften. Och det var svårt att förstå. liksom Vad det vita som fladdrade i luften. Vad det kunde vara för någonting. Men just när jag kom fram till Stora Svedvi Så kunde jag se en, en hög skorsten. Alltså det är bageriet där. Där man gräddar knäckebröd. Och man har startat upp verksamheten igen. Det är en man och kvinna. Och det är bara fyra ugnar och fyra bagare. Det var 30 förut. Men man ska... Med i framtiden utöka så att säga det kostar ju pengar det här och folk har ju då donerat och sånt pengar när jag såg den här höga skorstenen så kunde jag se den vita röken och allt verkar stämma på kartorna att det stämmer i den riktningen från vändplan där jag står det här är ju ett stort avstånd såklart det är likadant som en bit av en runsa så pissade jag i motvind På ett högt berg Och det blåste ju halv där, Fast det var ju på sommaren Jag var väldigt högt upp där Och jag kunde se en konstig sak långt borta Jag kunde se toppen Utav ett vattentorn Och när jag kom hem där på Släpninggatan Så kollade jag på kartorna Vid datorn Och det stämde precis i den riktningen Där jag var och, och avståndet långt borta där Det var ju ett vattentorn i Bålsta Enligt kartan så var det ett vattentorn i Bålsta Och det stämde alltså där jag stod Och så drog man en rak linje Jag kommer inte ihåg hur, hur långt avstånd det var alltså, Men, men från Rönsa där i Upplands Vesbys kommun Så kunde jag se toppen av ett vattentorn Som fanns nere i Bålsta Så att det var ju väldigt högt R Runsa är ju en gammal fornborg va? Med en eh, enorm utsikt. Och där blåste det väldigt tråkigt när jag var där. Men eh, det mest märkliga med Runsa är ju att det finns en... en eh, det är stora stenblock då. Ett stort antal stenblock som är avlånga och väldigt tunga som är utformade som ett skepp då en skeppsättning tror jag det heter och det är alltså våra förfeder placerat dessa enorma stenblock i en form utav ett skepp och då är frågan är hur fick de tag på de här stenblocken och hur fasen kunde de förflytta dessa tunga enormt tunga man måste ju ha lastat dem på någon, någon vagn som drogs av någon häst till exempel va det är mycket märkligt alltså Måste jag ju säga Och mängder med runstenar har man sett också Där nere i Uppland och i Odensala Och nere i Upplandsvesby Rosersberg och så vidare Men här uppe För jag tänkte på det också faktiskt Här uppe i Dalarna så finns det helt enkelt Inga runstenar Som det finns nere i Uppland Och roslagen och Ja, det finns runstenar I i sal och så vidare va? men här uppe i Dalarna så finns det inga runstenar märkligt nog och även vid golfklubben där i Seter så fanns en liten stuga och så fanns en skylt också som visar att en gång i tiden har varit en medeltida väg där alltså en gång i tiden vi talar väl kanske på medeltiden så var det alltså en förbindelse mellan ja, Seter och vidare genom Dalarna det var ju liksom igenvuxet och sånt va? Så i Esäters kommun Så finns ju Två stycken sjöar som heter dammsjön vi, vi har ju vid byn Nyberget har vi ju då Damsjön. Och sen Nära Salva här, Så har vi En sjö, en konstig sak Var faktiskt att Marken bara tog slut en gång Och det bara slutade rakt ner och jag höll på ramla ner för det stup där men jag kom ner till ett stort hus va gammalt i skogen som var öde och där låg det trasiga betongrör så jag tror ju att man har hämtat vatten från en sjö och att det där var en gammal kraftstation helt enkelt som, som drevs med vattenkraft eller liknande va det hade någonting med en men det fanns en sjö där som heter när nära Solvabo. Men jag kom aldrig fram till den sjön på något konstigt vis. Väldigt konstigt det här. Jag tittade på kartor och sånt. Ja, och det rann ju rent och klart vatten där i seterskogen. Precis som här. Det är ju bara dricka. Det är ju rent och klart vatten som rinner. Och det är människor som har grävt de här kanalerna också. Det kan ju inte gräva de här djupa so djupbäcken till exempel. Det är ju verkligen flera meter bred bäck som jag tagit bilder på och även filmat Vad Det är människor som har grävt de här kanalerna. För det kan ju inte naturen göra själv. Men varför har människor grävt kanaler mellan sjöarna som rinner genom skogarna? Ja, det är väldigt bra det här för att på sommaren så kan man helt enkelt ha med sig vattenflaskor och fylla på. Det finns vissa ställen där det är sådana här rör det är bara att hålla flaskan under där så får man rent och klart och fint vatten. Det finns inga föroreningar utan det är rent och klart vatten som rinner genom skogarna här. Man kan se på kartor också hur, hur det rinner. Det är väl stora och nedre djupbäcken heter det va. Som jag kunde se så kom det delvis faktiskt från en sjö i Seters kommun. Ja, vi har ju också dammsjön här utanför i har vi en dammsjön, dammsjön också. Och sen i byn Nyberget har vi dammsjön. Och sen där borta vid Västerbyn med på slutet har vi ju då Hällsjön till exempel. Och Sjön Lången blir ju sen bysjön och fortsätter också. Sen det är det ju vattendammar också i Skärnsund. Ja, ska man tro att så här så är det fortsatta problem i Skärnsund och så vidare här, men... Jag kan konstatera att C-datorn återigen är ensamt kopplad nu till port nummer ett som ensam dator och att det verkar vara en stabil uppkoppling. Jag bryr mig inte om vad som står på CITIUS driftinformation drift utan så länge det fungerar här normalt så får man ju verkligen vara nöjd. Man betalar alltså för någonting som ska hålla på och uh, strula och jävla sig helt enkelt och uh, mina nerver klarar inte av det här. Ja, jag fick lite fyllhicka där. Här kommer en liten kabel också från netto. också, liten audiokabel för att jag fick i problem en liten kabel. Det blir lite avbrott här i kabla. Och sen har jag flera kablar här som är långa, långa. För det inte kommer någon signal igenom kablarna överhuvudtaget. Och massa sådana här monokablar också som inte ens blir stereo-ljud. Och snart är det mörkt också. Men det kommer faktiskt att vända åt andra hållet nu. Så att vi kommer att gå mot ljusare tider. Ljusare tider. Ja... Och det ni hörde där, ja, det ni hörde. Ja, hallå. Det ni hörde där var. Det ni hörde där var. Äh, telefonen då. Ja. ja nej. Jaha. Ja, Sverige Sverigekanalen Sverigekanalen Sverige 0-0. Sverige Det, det, det, det ni hörde. Vi hörde, ja, eh, telefonen, eh, telefonadapten är ju då kopplad eh, tillsammans nu med eh, studiemikrofonen eh, till externt ljudkort. Och om man då kopplar upp telefonen, IP-telefonen, och sen stänger av mixen till mikrofonen, då blir telefonen och telefonadapten, alltså så länge mikrofonen är igång, och sen telefonen på samma gång som mikrofonen. Då, ju, då trycks ju telefonen ner så att säga, i signalstyrka. Men stänger man av mixen och då försvinner mikrofonen. Och det hör sig igenom telefonluren. Istället hör sig genom telefonlurens mikrofon. Och då blir telefonadapten mycket mycket starkare. Så då får man dra ner dra den, dra den regeln faktiskt där ja. Ja, det är många som inte fattar vad jag säger här faktiskt. Men jag kan inte hålla på att prata engelska hela tiden här faktiskt. Det har ju folk som lyssnar i Brasilien. Och det finns ju en lång lista där på, på, man kan få fram alla länderna så att säga. Och det är det ju. Men det är klart, det är ju inte så många som lyssnar, det är det Burundi och sådär. Men det finns alltid några som lyssnar i Afrika och de här arabiska länderna. Och vi har ju lyssnare i Thailand också till exempel kan man se här. Det är kanske inte så många lyssnare. Det är ju inte antalet va, men att det finns några som lyssnar i de här länderna som Thailand och Filippinerna har vi och Polen och Italien. och Jag kan ju fortsätta här va. Nu är det bara 34 länder. När det var som mest då hade vi nästan 5000 lyssnare på en månad på kanal 1 enbart. Och där var vi uppe i 136 stycken länder. Och det är klart, jag förstår nog att en del människor ute i världen som förstår engelska kanske inte tycker om att lyssna på David Dukes program till exempel eller White Voice och sådär men det kan inte jag ta någon hänsyn till utan det är jag som bestämmer vad som ska sändas ut men en del kanske reagerar negativt och tänker sådär, det är ju fucking racist och ja, ni vet det där och så då vill de vill inte lyssna mer så att jag. jag har förlorat en del lyssnare här det var en väldig nedgång faktiskt förut här, det var ruskigt vad det minskade men nu har vi börjat komma tillbaka, igen och de flesta som lyssnar alltså Alltså Sverige kanalen har flest lyssnare i USA. Det var det tidigare också. Sen var Sverige etta. Men nu är USA etta igen. Och jag tror att det var Tyskland. Ja. Frankrike tror jag. Ryssland. Jag undrar inte. Australien kom in sen som nykomling. Finland fanns inte med förut ens. Men nu är ju Finland mycket starkt. Man kan se också antal minuter också hur mycket... Sen har vi en väldigt massa länder här. Och alltså sen ändå inte lika mycket som förut. Det är bara 34 länder nu mot 136 förut. Och en del exotiska länder och sånt. Och det är klart, det är ju inte många antalet lyssnare. Man kan inte se antalet lyssnare. Hur många lyssnare det är från respektive land. Man kan inte se hur, hur många lyssnare... Men jag kan se flaggor från länderna och IP-adresser för varje lyssnare så på så vis kan man ju titta här och se hur många man kan räkna hur många amerikanska flaggor det är från USA till exempel och på så vis och varje flagga är ju en användare med ett IP-nummer då så man kan se, man kan alltså räkna antalet amerikanska flaggor och se hur många de är jag tror att det är någon som sitter i Michigan till exempel och vad det nu kan vara där borta men det kan ju också vara människor i USA som också är svenskättlingar som kan förstå svenska det kan eventuellt vara människor som har bott i Sverige och på senare år flyttat till USA och som också förstår svenska eller eh, människor som har rötter i Sverige alltså, alltså släkten kommer från Sverige det är ju många som är svenskättlingar och som kanske behärskar också det svenska språket till och med så varför är USA nummer ett det borde väl egentligen vara Sverige som var det land där man lyssnar mest på Sverigekanalen. kanalen med tanke på att det mesta av musiken i alla fall på svenska och norska och den enda som gnäller också faktiskt här det är ju Ken Bandersson i nacka som gnäller på amerikansk rockmusik och den här countrymusiken duger ju inte heller va jag har hittat en del här nu som kommer mer också. Vi har lagt in nu kommer i programschemat också nu. Irländsk folkmusik faktiskt. Men nu ska han väl gnälla på det också. Men den enda som gnäller det är ju då Kenta Andersson i Nacka faktiskt. Det finns ingen annan lyssnare över hela världen som, som säger ett pip om, om om jag kör countrymusik till exempel. Det måste ju vara en variation också va? Men det är ju väldigt mycket svenska dansband och norska dansband. Och jag menar, hur mycket norsk musik brukar man lyssna på i Sverige normalt sett? Jag brukar aldrig höra norska band, i vanliga fall. Och innan internet kom så, ja. Man får ju tillgång till så enormt mycket musik här. Jag ska försöka... Jag försökte få tag på... Låta med Joe Cooker också här då. Han, har, han har rökt här nu För han har gått bort till lungcancer Och han började som långhårig på 60-talet redan Och alla har väl någon gång I Skvalradion hört Låta med Joe Cooker Ofta med andra kända artister Och han har verkligen Hållt på länge Nu blir han ju bara 70 år här Och eh, Även en annan gubbe Bluesgubben här Johnny Winter här långt blant hår hade han hade varit grått på slutet, han blev också bara 70 faktiskt så att eh, det är många musiker som har lämnat jordelivet alldeles för tidigt ja Jimmy Hendrix till exempel och Janis Joplin och det var mycket dro droger där på 60- och 70-talarna så det är många musiker som har Försvunnit. Jag tänkte på Elvis Presley också han blev ju bara 44 år och jag vet inte exakt dödsorsaken. Man ser att hans sista konserter som var 1977, några månader innan han dog där i augusti va? hur fet han var han står på scenen och han rör sig ingenting han svänger inte på höfterna liksom utan han står bara helt stilla och han är ju så överviktig va jag ska berätta en sak här, jag kommer strax tillbaka Jag har ett minne från den natten som Elvis Presley dog faktiskt. Det var inte någon speciell idol för mig men det fanns ju en del låtar här som, som han har gjort. Men han dog alltså 44 år gammal. För att jag lyssnade nämligen i en cirkus... Det hade varit en cirkusvagn där ute på vägen då. Min mormors gubbe fick ju ärva då istället för hyra uppe på Roslagen där, Vädde på 60-talet va. Så fick vi då från början av 70-talet över ett fritidshus där på Nordenskälsvägen 61 ute i Vega Så Sen fick också Anders Sten som granne, men det hade varit en cirkusvagn faktiskt där tidigare då. Ombyggd med gasolkök och diskbänk och allting. Men radion i alla fall var på mellanvåg. Och jag hörde då på natten Radio Luxemburg. Det här var ju då 1977. Och då var jag fortfarande 16 år gammal. Man fick in bra Radio Luxemburg alltså. Och det märkliga var att. Man hörde ingen musik på Radio Luxemburg. Alltså det var. Det hördes ingenting. Det var ingen som sa någonting. Eller, det var ingen musik i någonting. Men efter en längre stund i alla fall. Så var det någon av de här gubbarna. En av de här kända Radio gubbarna också. För Radio Luxemburg jag faktiskt har faktiskt gått bort i cancer här. Men det var någon av de här gubbarna på Radio Luxemburg som Som sa så här The King of Rock and Roll is dead Elvis Presley is dead Och det här var väl. Äh, det kan, var det augusti eller kanske det var september? Jag är lite frågetecken där. Det kan ha varit. Äh, ja, antingen var det augusti eller så kanske det var september 1977. Och för att hedra då King of Rock and Roll alltså Elvis Presley va. Så så spelar man helt enkelt Elvis Presley all night long va på Radio Luxemburg 40 40 Medium Wave. Så att det var Elvis Presley hela natten helt enkelt och man fick även in Stockholms närradio också där ute i Vega. jag vet inte om det var väl cirka Handen ligger ju 2,5 mil utanför Stockholm. Så att det var ju ganska nära handen. Så det var ju nästan 2,5 mil från sändaren i Hötorget där på femte höghusets tak. 20 watt i mono. Så man fick in faktiskt här. Från de här inspelningarna som blev från Radio Hedemora i år. Två stycken långa inspelningar som ska jag plocka ut. Det finns en julsaga där någonstans- som jag ska plocka ut faktiskt så jag fick in Radio Hedemora här i julen de hade ingen, ingen prosändning kvällen innan utan det var igång och det var inte perfekt mottagning heller det var lite knastigt må, monosändare det är lite småknastig knast, mottagning men det var ju fullt läsbart va Förra julen så blev det helt enkelt så att det var ganska bra mottagning så det det var ljust ute och sen när det började mörkna på julafton då blev det lite sämre. Men det är ju i alla fall frågan om en tre mil här för sändaren ligger nämligen på Nibbleberget utanför Hedemora va och det är 300 watt och det är ju ungefär tre mils avstånd. Och sen bor man väldigt lågt också. Jag bor inte ett höghus i Märsta på sjätte våningen lika högt som tretopparna va. Och det var ju väldigt högt upp det där i Märsta. Och här är det väldigt lågt va. Och där var det väldigt kallt i lägenheten, Här är det väldigt varmt i lägenheten Så det är mycket som är annorlunda. Men jag får bevisligen in Radio Hedemora, Men inte hundraprocentigt perfekt såklart. Det är lite små små, små knaster blir det ju. Och det här jag har jag lagt upp. Och sen finns det ganska långa inspelningar här. Som jag ska leta reda på. En julsaga någonstans där... I, in i den här Långa Inspelningen va? Ja, ja. ja. Nej Ja, ja. ja jo ja. Man ska inte Lyssna på samma dator som man streamar ifrån Men vi har ju bara en dator igång Det ser bra ut i alla fall på port nummer ett Här då för att se datorn här Det verkar vara Stabilt Ja, den 29 december 2014. Liten tekniskt test. Klockan har passerat 15.02. Och det är den ansvarig utgivaren här Gunnar Andersson. I... Ni kan besöka också langshyttan.nu. Mycket bilder. Gamla bilder. Från skolor och skolbarn på 30, 40 och 50-talen. Skolor som är nedlagda här. Och en jäkla massa barn här uppe. Vi vita barn får jag väl tillägga det är först på 80-talet som man kan se de första färgade ungarna här från tre till en skola som inte ens har ett högstadion faktiskt vi hade också busslinje till Falun faktiskt där för att vi skulle kunna komma till en men det var någon gubbe här som hade en kepp som det stod Claes Olsson på tror jag det var eller om det var bildtema. han sa att det var för lite resan helt enkelt så att den busslinjen försvann och egentligen borde det finnas en busslinje också som går från eh, Hofors då, eller från Torsåker järnvägsstationen till eh, Stjärnsund. För då skulle man alltså kunna komma via järnvägsstationen i Torsåker och sen ner till Stjärnsund. Så by byter man bara bussen, sen kommer man ner till Hedemora. Men någon sån buss finns ju inte. Nu ska inte jag till Hedemora på hela vintern här, för jag har ju inga hål i tänderna. Men... Eh, när man har åkt de här besvärliga bussarna över bondstäppen bon, här över husbesoken tar bara 40 minuter eh, och ser bongårdar och, och, och de här odlingsfälten och, ja, och höga berg eh, vänta nu, då har det kanske varit tre stycken som har åkt de här bussarna alltså. så jag förstår inte varför dålig trafik kör så stora bussar för, det borde de här stackarna som åker de här bussarna skulle ju rymma sin taxi med Tammetusan och nu är det inte ens som skolungar som åker, de är ju skolledigt. Ja, eller det verkar fungera bra det här. Det var ett tekniskt test här, jag kan inte se att det skulle vara något ostabilt på port nummer ett. Och Sitkus har lite problem kan man säga här, det var ju Stockholm här och Bålänge och Karlskoga och ja, vad var det mer för orter? Och tv-boxar som bara stod och blinka på, på, på några lampor så gick inte vidare. <laughs> ja, det fungerar bra den här tekniken. Det är det som en nackdel med den nyare tekniken, att den är inte tillförlitlig riktigt va. Gamla tekniken för närvaron till exempel, det var vanliga kopparledningar från min studie 36 som gick till kaknestornet va. Och har kvar den här uloboxen Ulo också Det tog kom tre månader Innan det kom en tjej och kille Som var tekniker då Bytte ut den här trasiga diodlampan Faktiskt Faktiskt. Ja. ja. ja. Nej. Oh. Eh. Och jag hade en, en kassett där Som är förd över också Med Lasse Lind och så Vi satt i kontrollrummet då jag drog en kabel då till vardagsrummet faktiskt men det blev ett jäkla brumljud där så jag ringde en musikaffär på backen. när min närhållestudie i min lägenhet där i Midsommarkransen skulle kopplas in då Vi kan ju inte bara sitta i kontrol kontrollrummet och prata för det blir så jäkla trångt va så meningen var att dra en mikrofonkabel in till vardagsrummet där man skulle sitta vid ett kontorsbord va och där kunde man ha lite gäster på sidorna där de mikrofonen. Men jag ringde upp en musikaffär där som låg i Göteborgs och sa att uh, den här kabeln jag har dragit då för mikrofonen blir ett kraftigt brummjud En musikaffär och då sa snubben så här att ja så här men du måste ju ha en du måste ju ha en special en jordad en, en, en jordad mikrofonkabel då. Och den jag skulle ha 20 meter lång då. Måste den vara. För att kunna komma från kontrollrummet in till vardagsrummet då. Och man kunde inte stänga dörren heller. För då, gick, då blev ju kabeln klämd. Så jag köpte då en specialkabel. Jordad mikrofonkabel. I en musikaffär i kostar det nästan 400 kronor. Med XLR-kontakt också. Och så fick de sitta vid ett skrivbord i vardagsrummet Och det fanns ju ingen glasruta emellan Det var ju en vägg emellan men... Och så satt en, det fanns det en liten radioapparat på sidan också Som man kunde ställa in på 88 MHz då. Jag minns att Lasse Lind blev nämligen galen på nattsändning också För det var någon dålig mottagning plötsligt från 88 där. Det började språka ha sig Och var fanns öppet också i vardagsrummet Det som var studion då När de pratade så kunde man få in uppenbarhetskyrklockorna kyrk, från uppenbarhets kyrkan när det var gudstjänst det hördes i sändningen då då fick ju inte vara upplopp också i den där parken som låg nedanför mig där i missomarkransen igång, det var hundratals ungdomar som försökte bränna upp en förskola och det var ju fullt kalabalik där då det var ju polispatruller och polishundar och många ungdomar gripen för våldsamt upplopp och stenkastning och jävelskap jag kommer inte riktigt ihåg vad den där parken hette det var faktiskt där va, va, va, oh, nej. Sva, Svandamsparken hette den faktiskt och det fanns en, en, en gumma som är död idag faktiskt, hon bodde på andra sidan parken och så ringde hon in till nattsändningen, hon hette väl ja just det var hon hette Kommer jag inte ihåg dit nu hon på sjukhus sista gången hon ringde in, och var gammal då så hon bodde på andra sidan den där parken faktiskt. Och där i Hegersten så bodde jag också väldigt högt upp på ett berg också. Jag tror det tror jag var ett skyddsrum i berget där. Och det fanns en brandstation redan för det hette Bäckvägen i Midsommakransen. Och där fick jag in en sändare i Norrköping faktiskt. Sveriges Radio Östergötland fick jag in väldigt bra där. Och jag vill minnas också att ute på Vegas så fick man in Radio Gotland- Sen var det militära övningar också i Tullingen med sån här flygplan som svepte över. Stora Drakenplan som jag fick in. På den tiden så var det bara Sveriges radios P3. Man hade inte byggt ut mer förr i tiden. Det var bara P3 då längst till höger där. Militären hade alltså frekvenser då högre upp en 100 MHz och på någon frekvens där Råde Stockholm sen hamnade på 103 MHz så kunde man höra följande jag har ingen inspelning på det tror jag men man hörde alltså fågelkvitter och en kvinnlig röst som sa det urban blå och liknande konstigheter och det var alltså en militär flygövning på Tullinge militärflygplats, va? där bygger man bostäder idag. och jag har även besökt Akalla och innan Akalla från Gärvafältet så ligger ju då, där bygger man också bostäder nu. Det gamla Barkeby militärflygplats som lades ner 1974. Och när man står där nere vid den gamla flygplatsen och tittar upp och så ser man då Akalla. Och där kommer man in i Stockholms kommun. Och där låg, där låg också Hegerstadlund, en den snabbt äh, värdshus. Och jag har spelat in Gunnar mikrofon också på Järvafältet där i, vid en kohage faktiskt med kusser som låg där, vilade i skuggan och nära Seby sjön. Och en gång kom jag ut, ut från Järvafältet och in i Jakobsberg tror jag hette faktiskt där, vid Ikea. Och jag har någon affär som sålde djurfoder och sånt. Och sista gången så kom jag ut från Järvafältet vid, nere vid Kalhell var det väl och där kunde jag se så här militärbilar från Livgardet och där cyklade jag upp till steket och filmade den gamla järnvägsbron som fanns en gång i tiden där brovakten sköt ju båtöppningen där men jag tror nog att den här vakten tidigare fick sköta om järnvägsbron också på order av ställverket va Järnvägen mellan Stockholm-Västerås eller Stockholm-Kungsängen gick alltså över Stegshalvön i en båge och då har jag också gått och följt på en hästig vid ett stort gruvstag Det är ganska ruskigt där vid Ryssgraven också Det finns ingen staket på sidorna och det är väldigt brant nedför alltså, Ska man tappa balansen där så kommer man att falla brutalt ner hela vägen ner så att säga, det finns ingen skyddsräckor eller någonting där, men där gick det tåg en gång i tiden, den gamla sträckningen sen byggde man uppe på berget där via broar och tunnlar istället då en helt ny dubbelspår järnväg, den gamla järnvägen gick alltså i en båge över Stegsalvön jag hade också en orm där faktiskt man hade gått av den korta biten av ord man överlevde och ringlade vidare och den, den långa biten blev kvar på marken faktiskt alldeles blodig ett, ett mysterium faktiskt ja, det finns mycket att berätta, men det här var ju mest ett tekniskt test här och det är ganska färskt också när den här fördrängningssignalen är så jäkla kort ja ja så att det här här funkar funger, det bra då på port nummer ett då så nu är C-datorn tillbaks på port nummer ett och övriga datorer kör över port nummer två då så att eh, även om Citius har vissa fast just mitt område är det inte med där faktiskt, men husen bredvid men ja, tyvärr det är så den här moderna tekniken är riktigt, inte riktigt lita, att lita på Så var, var beredd på att eh, den moderna tekniken kan... Vi kan ta till exempel eh, tågledningscentralerna som bygger allting på datateknik och skulle det bli så att säga, datafel, alltså man kan inte se ställverksfel, man kan inte se några tåg på skärmarna då får ju tågtrafiken stoppas helt enkelt och man måste ha tillstånd för att passera varenda stoppsignal. Det är ju helt orimligt va? Och det har ju skett också flera gånger. Att man får bara framföra tåget i en låg hastighet fram till nästa stoppsignal. Där man måste begära tillstånd att passera den stoppsignalen. Förut av datafel. Och det har vi hört många gånger att det är datafel och datafel och datafel. Så att det är sårbart samhälle faktiskt. Och som ni måste skydda er dator för... En, för och sen den här, den här spammen man får också. Nu har jag flyttat ett konto här så jag slipper... Det är av det här faktiskt Ibland står det på kinesiska till exempel Det är ju helt vansinnigt va Och vad vinner man på att hålla på att skicka ut så här dynga också Den här spam Och där ska ni aldrig någonsin klicka på några länkar Ni ska aldrig svara Ni ska inte öppna några bilder och sånt För det kan innehålla program som förstör datorn Och e, e, implanterar virus och alltihopa det här va Så att det gäller att, att uppdatera allting Skyddsprogram och, och underhålla datorerna med re re den vanliga skötseln då. Olika, olika underhållsprogram och såna här saker som ska skötas om. Det är de de fragmenteringen och... <hör> olika program som ska gå och underhållas och servas och sökas igenom och, och såna här saker. Det är ju ren rutin. Så att man ska alltid vara misstänksam mot all e-post som man inte känner igen och sånt. Och så ska man inte svara på dem och inte öppna några länkar, inte, inte öppna några bilder eller så. Utan man tar bort dem bara. All e-post som ni bedömer som osäker, den tar ni bort och slänger bara. Eh, ni vet det här Det kan stå grattis Ni har vunnit en miljon Och det är bara ren, ren bluff va? Och länkarna vet inte vad de leder till det kan vara hemskheter där. Ja Spam kallas det Och det finns gubbar i USA också Som har skickat iväg hundratals miljoner så här spammeddelar Som till och med sitter i fängelse idag faktiskt Och varför håller man på så här Ja Det verkar funka bra det här ja. Det fungerar väldigt bra Men som sagt Som jag så, Det kommer bli lite mildare väder nu Men det jag menar jag inte Att det kommer bli varmt ute då Men det kommer inte bli riktigt Lika bitande kyla som det är nu då Men jag minns ju också en gång när Jag gick på Kempovägen Med min MP3-spelare 20 grader kallt då och här hade jag en sån här italiensk härrock. Som är väldigt tung och väldigt varm. och då hittade jag på ett tåg. Det var 30 grader varmt i den här första klassvagnen då. Men den råkade komma ner i samma sopsäck som mina flaskor och burkar som, som jag samlade på. Men. Jag tyckte att jag stoppade ner den här mp3-spelaren ner i den här jackan. Eller härrocken då. Men tyvärr var det så att den åkte ner i snön och försvann där. Men. Innan jag tappade den då så kunde man faktiskt använda den fast det var ju 20 grader kallt. Och mina händer, ja de försvann så att säga. Men vi eh, tackar för den här eh, lilla provsändningen här. Ja det är ingen sändning. Man sänder ju inte, man streamar ju ström ljudströmmar via servrar. Och, men man kan ju kalla det för, på engelska är det faktiskt bro bro broadcast, broadcasting. Och det är ganska enkelt också att starta upp en egen webbradjustation här uh, ni fixar bara Winampen och uh, DSP-plugin får ni söka på där det är en inbyggd webbserver i Winampen och sen går ni till uh, listentomyradio.com där kan ni helt gratis skaffa server som det heter och så får ni också IP-adressen ja, IP där för att kunna bädda in spelare och grejer också det finns ställen på internet där man kan få Koderna för att bädda in en spelare Så det finns mycket grejer Man får lära sig det här faktiskt det här är... Jag höll ju på också med live365.com Där också för många år sedan Som på den tiden var gratis faktiskt Så jag lyckades faktiskt komma ut en gång Med staplarna så att säga Jag var ute on DR Och hörde mig själv och det här Men sen tog de ju betalt också va men man borde ha kommit igång med sån här webbradio flera år tidigare så att säga. Det är ju bedrövligt det här. Nu när man på senare år har börjat förstå hur, hur det fungerar, hur, hur man gör. Och... Så var det inte så jäkla märkvärdigt egentligen det här, men... Alltså det finns det ju program som kostar pengar då Men Winampen kostar ingenting Och det är sådana här DSP kallas det då DSP, inbyggd server plug in som man måste ladda in Till Winampen Och det går inte med alla versioner här av Winamp Det får man söka på Och listen to myradio.com i England Kan erbjuda servrar i både Kanada, USA och Singapore och Tyskland och det kan ju faktiskt vara helt gratis därför att det är nämligen reklamfinansierat också på, varje kanal har ju en webbspelare och där kan man se sån här reklam va? så att det är reklamfinansierat. Sen finns det någonting som heter MyRadio.com också, det heter MyRadioStream.com my, my tror jag heter. Så Winampen och DSB som blir en inbyggd server som sänder signalen från Winampen ut. Det är det programmen som är gratis då. Och sen finns det andra. Men där kostar det pengar. Det finns andra alternativ som man måste betala för så att säga. Och jag tror även att Microsoft har en butik där man får köpa sådana här inbyggd server så att man kan streama från Windows Media Player också som plug in programmen. Då kostar det pengar alltså. Och är nu bort med. Hej!